ان الرحیم استلاحات فی کتابت الالفاظ الاداء وغيرها و استلاحات دپ کتابت د الفاظ د اداو د غیر د دیکه غلبله كثير من کوتابه و د ح لکو قوبانې اکثر دا غاالف شوي دي اقصار کوي على الرمز په بعضې شاراتو پفاازو د فمن ذلك ان هم یکتوبون د داې ل کې حد سناله ونونې راړی. یا دی سره تشنون ذکر کی اخبر انا انا یا الف نون سره تی اندغه کی تعبیر کی لیکن يم بغي للقارئ ايه تلفظ بها كاملا تن مناسب دي قاری لرش ده تلفظو کی پدي كامل اند قراءته تو حد لستو دي ولا يجوز له ان ينفق بها كما هي مرسومه ندی مناسب دلاره چې دې پداس نو تو کو چې دالی کړی شوی دی تحویل السند الى اسناد الى اسناد نه هر کله یو سند نه بل طرف ته تحویل کیږي نو يرمذون له بها وَيَنْفِقُ الْقَارِي بِهَا هاکدا حَدِمْ حَوَي دیم پا دیکی حَوَي نا دلم دغذے کی پورا خبر پکار دا بیاد دید سر نسا ند ذکر کی جرت العادة تو بحسف کلمت قال و نحوها بنا رجال الاسناد الخطوان وذلك لاجل الاختصار و جاری د عادت په حذف د کلمې د قاله او د دیغون د دی پمند رجال او د اسناد کې د خط په اعتبار دوجدي اختصار نا لكن ينبغي للقارئ يتلفظ بها ذل تلفظ په کار مېشتو حدثنا عبد الله ابن یوسف نبی وبي قاله حد سسلام بدلهابنی یوسوف قاله خبره ناممال پهیم بغې دقاارې ی کوله قاله خبره ناممال کمجرتل عادت به ح ان نه في اوخرې الثنا د اختصار لکه څنګه جاری عادت په حزف د په اوخررو د سننت کې اقتصااررن مثل عن نبي حريرة رضي الله ونقالا فَيَنْبَلِي ذِكَارِ النُطْقُ بِأَنَّهُ فَيَقُولُمْ چه دي ورسار دا عنه فَيَقُولُمْ وَي وَذَالِكَ تَسْحِيحًا لِلْكَلَامِ دا دا پار دا سيقول دا کلام من حيث الاعراب دا جهت دا اعراب ذیدې انهو کاله او انهو دادی ور سره وای رحلته فی طلب الحديث زه حدیث د حصول د پارا سفر کول تیر پارا مسافر دی اقول خپل بال بش نظر کی دل دا, دا په خواند علماء او طریقاو شته چې وګورې د مدارس او کيتواله وا سوق دي او زي سوق د بل ځای ا څوک چې ډیر سفر وکي او ډیر قربانیو کې داغه د علم یو خونوي اته چا چې قرباني لګا د نو دغه د خپل مجاهدي متفق علم ده لقد اعتانا سلفنا اسواله وي بشکا احتمام او قص کڑی سلفو زمونگ نیکانو بالحدیسی پا حدیسو سرعنایتن یو داس احتمام او قص کڑی لیسا لها نظیرن چی دنیا کی داغی نظیر نشتا وصورفو فی جمعیهی آو خرچکری دی پا جمع کولو او زبد دی کې. من احتمام ده احتمام او د جهد د او د ووقت نه ما لا کادو یې قوو ااقلو چې ندی نه د چ کلل غې تصدی کوې ف بعد د ه هم هث من شیوخ خی بلهدي وپس د دینه چې راجمه وکل یو د دی نه د خپلو اوله ما او مشا د خپل خاه ولا کې يرحل الى بلاد واقطار اخرى <تصفيق> بياب سفر كل نور كل واطراف نورته قريبهن وبعيدهن كنذيبو كليكي بو لياخذ الحديثا من شيوخ بلده جراوالي حديث دغ علماء د دي خارن يرحل يرحل الى بلاد واقطار اخرى بياب نور طرفن تلالن ليا خود من شوي خطر كالبيلات فأيت جشمو مشاق السفر اي دير پا سختاي ببرداشکون مشقتو ندس اپا خواه پيدل سفر اي جان سرسره دوڑای پخوا اوز خوشی کشی او زينب در جودی پلو گورا چی دوڑای لا سرشیوی نیجی تا ورسی ها او ها غریبانانو با پمیاشتو میاشتو پیدل او اکثر علماء غریبانانم وید سفر اسباب بودنو پیدل سفر ایموی ویتحملو شصف العیش او برداش کولو بے د دجون بے نفس کله سړې برداش کوي خو په نفس خپه تاره او په نفس راضي زه راي شو کې راضي او پدې پدې له ګم راضي او پدې تم تم راضي وو وقت سنف الخطيب او البغدادي رحمه الله کتاب لیکره کتابا سماهو نمه الرحله في طلب الحديث نمه ورتدا یېخه سفر په طلب د حدیث کې فيه من اخبار الصحابه و تابعين فمن بعدهم په دې کې حالات د صحابه او د تابعين فمن بعدهم په رحلتي في طلب الحديث چې سفر کړه په طلب د حدیث کې یو یو حدیث پشي یو یو یو میاش پدل سفر کړه ما يعجب الانسان لسبعه وای داغه او ریدل انسان تعجب کیچای فمن حب سماع تلك الاخبار شائقه سو چې خوخی چې ووري دغه اخبار چې شوقی ورترازي فعلیه بذلک الكتاب ناغدی دغه کتاب وروالی فانه منشط للطلاب العلم اے داده خوشالای نشاط او چوشتی پکې پیدا کړي شاح زل لهممهم اددی هممتون بڑاوی مقوی لعزائمهم را او ددی عزائم مضبوطهی چه گور اکلک شایی سور سکری اتا خوسم را پاسان او دایی گور روڈائی نوا الله خودی اللہ دی خلق سراؤ من رسوع لسر خوکی پا خواب ادی پل گورا سوک چه بیلم لکلون چې بدا زیر چه استاد بول روڈائی ورکولا زان صدبی تا خرچی بند بشکو تا خلکو مونږ کمزوري شو الله سانتیارا وستا ندقی خلکو لم دعا پکا ایلم خود زان لکے خلکو لیکے ایک زان لیکے یو ذل مولا محمد السنجان سب رحمت اللہ لیل چاوئی تالیمائی و روڑای خلی دا خجیبی خبری وینا ہوئی بچو ویدائی لم چا لکاوئی دان ل د او مدرې سان دی تاړ لګر خلی ی دکه خپل پهټ کې ګټ کې ا چا سړی خو ګور ک را پسې چې پراټي او زیه ول پرراټهان نه د چې د جه د ګوټه کولو لرګې د وړ جوو دا ګټ په ګټې وي چې ګډ خپل پټ کې ک پسې چ راېته د اخېدي اخ نهري نو د اعلم ملاضبه په مدررسې په دا خوشکې په لګړې که مدرسسه نه جوړلی نو خلکو دونه دلاندې سبقونه ویلي کې نه دی ویلي نو دا د مدرسې او د خلکو احسانات سی او زمونږ د کمزورولو الله کثري چهورو علم اسانيږي ورنه په خوا خلکو ډېر تکلیفونه تیر کړي مشکو ها کوای به یا شیر آه هم